В цьому єдина запорука того, що нам удасться здобути перемогу». Кінець цитати На мій подив і радість Голкрофт виявився найкращим з усіх моїх учнів. Вираз дитячої безневинності і усю його сутність. Він виріс у сільській місцевості, виховували його дві неодружені тітки, віддаючи йому всю свою любов. Хлопчикові добре давались природничі науки в школі. Він був великодушний, життєрадісний, урівноважений. Завдяки сприятливим обставинам свого дитинства він зберіг ці якості і в зрілому віці. Як психолог-експериментатор він не хапав зірок з неба. У ньому не було того нервового завзяття, яке робить із науковця першоредного всченого. Але що важливіше, в ньому була здатність невимушеного інтуїтивного пристосування до природи. Він голодів своєрідним духовним радаром. І такше кажучи, не переймався клопотами повсякденного життя та побуту. Вони його мало обходили. Отож, якоюсь мірою він уже знав про все те, що я йому сказав. Він відразу вхопив суть. Інші доходили до всього розуму, перетравлюючи почути так повільно, як Пітон перетравлює пацюка, доходили в стані розумового збудження. Голкрофт знав це інтуїтивно. Все це було набагато важливіше, ніж може здатися на перший погляд, бо ж і Райх, і Флейшман, і я сам, і Берти Грау були мислячі люди. Досліджуючи світ свідомості, ми не могли позбутися звички застосовувати розум, а це призводило до марних витрат часу. Так само гає час армія, коли дає командою генерал, який не здатен діяти, попередньо не заготувавши документів у трьох примірниках і не проконсультувавшись про все зі штабом. Голкрофт був своєрідний медіум. Це не те, що медіум у спіритів, хоча зв'язок тут досить тісний. Його сферою був не дух, а природне чуття. «Першого ж вечора ми увімкнули його в наш телепатичний ланцюг. Його внутрішнє вухо було природно настроєне на нас. І між п'ятьма нами спалахувала нова іскра надії. Чи не зможе цей чоловік заглибитись у свідомість далі, ніж ми? Чи не зможе він викрити потаємні намері паразитів? Наступні три дні ми, майже не виходячи, провели в нашому будиночку, навчали нових учнів усього того, що знали самі. Справу полегшували наші телепатичні можливості». Але ми зрозуміли й те, що знехтували одну з найважливіших проблем феноменології. Коли ви переконуєте людину в тому, що протягом усього її життя в неї було хибне уявлення про саму себе, то це викликає в неї таку самостривоженість, як, наприклад, коли б видали їй мільйон фунтів це все одно, що дати чоловікові, який не має успіху в жінок, владу над цілим гаремом. Та людина несподівано для себе побачить, що може дуже легко увімкнути той чи інший поетичний настрій, так само легко, як відкрити водогінний кран, що може розпалити свої емоції, сказати б до білого гарту, і її шокує усвідомлення того, що їй вручили ключ до величі що у всіх так званих великих людей лише поблискували ті сили, якими вона тепер володіє, до повної повні. Але протягом усього свого життя вона була до Дуже скромної думки про себе. Її давня особистість усталилася впродовж 30 чи 40 років. Вона не хоче зникнути за одну ніч, проте нова особистість теж винятково сильна. І людина стає ареною боротьби між тими двома особистостями і, намагаючись відновити душевну рівновагу, витрачає величезну кількість енергії. Голкрофт, як я вже казав, був винятковий учень. Інші четверо мали набагато розвинючі особистості і були позбавлені реального відчуття небезпеки. Зрештою, ми ж, мовляв, витримали напад паразитів. Тож чому, вони не витрим... чому ж вони не витримають? Я не звинувачую цих чотирьох. Так і мало бути». У кожному університеті більшою чи меншою мірою виникає та сама проблема. Студентам їхнє нове життя здається таким чарівним, що вони не хочуть марнувати час на тяжку працю. Усім нам п'ятьом довелося докласти чималих зусиль, щоб змусити Флемінга, Філіпса, Ліфа і Ебнера дотримуватись до дисципліни. Їх повсякчас треба було тримати в полі зору. Нові ідеї сп'янили їх. Їхні свідомості були такі збуджені, що їм хотілося плескатись, як от одіти в річці, тоді, коли їм треба було читати густо. «Серля» або «Мерлопонті». Вони починали згадувати дитинство чи минулі любовні пригоди. Ебнер кохався в музиці і знав всі опери Вагнера на пам'ять. Варто було лише на хвилю залишити його на самого себе, як він тут таки починав наспівувати якусь тему з кільця Небелунгів І відразу ж поринав у пасивний екстаз. Філіпс мав у собі донжуанські хвилі, коли він починав згадувати про свої любовні походеньки, то атмосфера аж гула від сексуального напруження, і всі ми змушені були відриватися від роботи. На захист Філіпса мушу сказати, що любовні пригоди завжди були пошуком, а знайти те, що він шукав, йому не вдавалося. Тепер його пошук несподівано закінчився успіхом, але одірватися від минулого відразу він не міг. На третій день після нашого прибуття на базу 91 Голл Підійшов до мене і сказав, у мене таке відчуття, не ми дуримо самі себе. Перечуваючи якусь невиразну загрозу всім нам, я запитав, що він має на увазі. Я сам добре не знаю, сказав Голкрофт, але коли тренуючись пробую вловити довжину їхньої хвилі, він мав на увазі паразитів, то відчуваю там бурхливу діяльність, вони щось замишляють». У мене аж руки опустились. Ми володіли великою таємницею, попередили людство про небезпеку. А проте в глибокому розумінні цього слова ми і тепер були такі самі невігласи, як і раніше. Хто вони, ці істоти? Де вони взялися? Яка їхня кінцева мета? Чи справді вони розумні? Чи такі ж нерозвинені, як черви, що заводяться в сирі? Ми досить часто ставили ці питання і дійшли кількох попередніх висновків. Людський інтелект – це наслідок еволюційних людини, Вчений і філософ спрахло шукають правди, бо вони втомилися бути просто людьми. Чи можливо таке, що й ті істоти мають такий самий ступінь розумового розвитку? Повірити в це було важко, оскільки вони були нашими ворогами. Але ж історичні приклади свідчать про те, що інтелект... Це ще не гарантія доброї волі. У всякому разі, якщо це розумні істоти, то може б вони погодилися на мир з нами? Крім того, якщо вони розумні, то мабуть усвідомлюють, що зазнали поразки. Але чи зазнали вони поразки? Але чи зазнали вони поразки? Щойно Голкрофт сказав мені про свою підозру. Я скликав усіх на нараду. Це було після сніданку. На дворі стояв чистий, сонячний і дуже теплий ранок. За кілька сотень ярдів група військових у білих гімнастичних костюмах займалася строєвою підготовкою, і ми чули команди сержанта. Я розказав їм про свої побоювання і запропонував спробувати дізнатися про наміри паразитів. Ми попросили наших чотирьох учнів докласти зусиль і налагодити з нами телепатичний зв'язок. Оскільки операція мала бути складною, треба було мобілізувати усі наші сили. Після півгодини тренувань Лів несподівано заявив, що він уже досить добре відчуває зв'язок з нами. Решта страшенно змучилися, силкуючись увійти з нами в контакт, і ми порадили їм відволіктися і розслабитись. «Ми мовчали про те, що нас страшенно тривожило. У разі нападу паразитів вони будуть у найбільшій небезпеці, адже в них майже немає досвіду застосовувати свої психічні можливості». Ми опустили штори, замкнули двері і зосередились. Я вже так звик до цієї процедури, що робив її майже автоматично. Спочатку я зробив те саме, що роблю, коли хочу заснути. Цілковито відключаюсь від зовнішнього світу, забуваю про своє тіло. Через кілька секунд я вже занурювався в темряву моєї свідомості. Наступний крок потребує деякої практики. Треба відірватися від своєї звичайної фізичної особливості, мисляча частина на моїй свідомості мала залишатися пробудженою і поринати у світ снів і спогадів. Цю процедуру можна порівняти з тим, що відбувається, коли вам сниться страшний сон, і ви кажете собі «Це всього-навсього сон. Я сплю у своєму ліжку. Я повинен прокинутися. Ваше денне єство перебуває тут, але воно спантеличене в своєму світі фантасмагорії». Невдовзі я відчув, що можу опуститися крізь шар снів у стані повної свідомості. Складна операція, оскільки люди користуються своїм тілом як своєрідним рефлектором свідомого стану. Це дивний, мовчазний світ, шар сновидінь. Відчуття таке, не наче плаваєш на дні моря. Для початківця це найнебезпечніша частина всього заходу. Тіло при цьому грає роль якоря свідомості. В одному із своїх віршів Їць дякує Богові за те, що має тіло і його дурість, і завдяки цьому рятується від страхітливих снів. Тіло тисне на думки, як величезний тягар, і не дає їм злітати вгору. Ти наче на місяці, і важиш усього кілька фунтів. Робиш звичайний крок, але ти ж у просторі, як повітряна куля. Думки, коли вони звільнені від ваги тіла, також набирають демонічної енергії. Якщо мислитель хворобливо вразливий, його думки відразу стають страшними потворами. І поки він не знає, що це його думки, і що вони не існують окремо від нього, він може запанікувати і погіршити становище в 10 разів. Як ото пілот у літаку, який раптом каменем пішов у піке, не усвідомлює, що то він сам мимоволі штовхнув один із важелів керування. Поринаючи крізь свої сни та загадки, я намагався бути пасивним, ігнорувати їх. Якби я необачно зосередився на чомусь одному з них, то те одне відразу розширилося б і стало всесвітнім всесвітом у самому собі. Наприклад, я зустрів знайомих запах люлькового тютюну «Рудий том», що його курив мій дід. Згадка про той чутюн була така давня, що зустрівшись із ним, я дозволив собі наблизитись до нього. І відразу ж відчув і діда, і його город за будинком у Лінкольшірі. Фактично я був на тому городі, і він відтворився до таких подробиць, що за інших обставин я сприйняв би його як реальність. Зробивши зусилля над собою, я відірвався від тієї згадки і замить уже знову опускався вниз у теплу темряву. Ця темрява була сповнена життя і являла собою не просто відбиток життя тіла. Це життя нутрувало, як електричний струм у всьому Всесвіті. Нижні сфери свідомості можна було б назвати дитячими яслами. Там надзвичайно інтенсивно живе почуття тепла і безневинності – це світ безтілесних дітей. Під яслами панує Порожнеча, яка нагадує Порожнечу міжзоряного простору. Тут існує особлива небезпека втратити орієнтацію і заблукати. Під час усіх моїх ранніх експериментів я завжди засинав у цьому краю і не прокидався аж по кількох годинах. Там немає нічого, що відбувало б відчуття власної індивідуальності чи навіть відчуття існування, і то навіть миттєва неуважність перериває нитку свідомості. Це була межа, нижче якої я не міг опуститися. Та й то час від часу мені доводилося підніматися до ясел, щоб зосередити свою увагу. Протягом усього часу заглиблення розум кожного з нас перебував у телепатичному контакті з розумом усіх інших». Це не означає, що ми всі семе розказали, пливли біч обіч, кожен дієм самостійно, розумом підтримуючи контакт з рештою. Це означає, що в разі потреби ми могли подати допомогу один одному завдяки своєрідному дистанційному контролю. Якби, наприклад, я заснув тоді, коли затримався на городі в свого діда, інші розбудили б мене. Якби хтось із нас зазнав нападу, ми б всі негайно згуртувалися б, щоб відбити той напад. Але на тій глибині, про яку я щойно говорив, покладатись доводилося лише на самого себе. Зупинившись там, я через дистанційний зв'язок з Голкрофтом довідався, що він опускається далі. Я сповнився захватом. Я був зовсім невагомий на цій глибині, неначе бульбашка, яку тягне на поверхню. Я знав, що для того, щоб опуститися нижче, є, мабуть, якийсь своєрідний спосіб, якийсь викрут. Але оволодіння викрутом потребує дослідження, практикування. А якщо я заледве зберігаю фізичну свідомість, то цього мало. Голкрофт, очевидно, вже знав цей викрут і оволодів ним. У тих краях свідомості майже не було відчуття часу. Час, ми... час минає, а проте і не минає, якщо в цих словах є якийсь зміст. Оскільки тіла, якому притаманна нетерплячість там немає. Оскільки тіла, якому притаманна нетерплячість, там немає, то хід часу стає нейтральною категорією. Паразитів поблизу мене не було. І тому я просто чекав, тримаючи увагу на сторожі. Незабаром я відчув, що Голкрофт повертається. Я легенько поплив назад угору через сновидіння і згадки і повернувся до фізичної свідомості приблизно за годину після початку експерименту. Голкрофт був ще непритомний. Через 10 хвилин він розплющив очі, обличчя його було безкровне, але дихав він спокійно. Він мовчки подивився на нас, і ми зрозуміли, що нічого особливого від нього не почуємо. «Не можу нічого зрозуміти», – промовив він нарешті. «Там, унизу майже нічого немає. Мені здається, що вони забралися звідти геть». «Ти бачив кого-небудь з них? Ні. Раз, ще два, у мене вигнало відчуття, ніби вони неподалік, але що їх там дуже мало. Усі ми…» відчували те саме. Це була непогана ознака, але ніхто з нас не радів. О півдні вперше за останні три дні ми увімкнули телевізор, щоб послухати новини. І дізналися про те, що робили паразити протягом тих трьох днів. Виявилося, що Обафеме Гвамбе вбив президента Сполучених Штатів Америки Нкумбулу. І здійснивши державний переворот, оволодів Кейптауном та Аденом. Далі диктор телебачення прочитав уривок з промови Гвамбе, зробленої по радіо після перевороту. Ми перезирнулися. Нас неби як стурбувало те, що Гвамбе був очевидно під контролем паразитів свідомості. Тепер ми вже знали про паразитів достатньо і розуміли, що недооцінювати їх це робити найнебезпечнішу з усіх помилок. Ми збагнули їхні наміри відразу. Зрештою це були наміри, які вони успішно втілювали в життя ось уже 200 років. Відволікати людство від його мети і війдами. Протягом двох сторіч людство намагалося змінити свою свідомість, зробити її інтенсивнішою. І протягом двох сторіч паразити змушували його думати про зовсім інші речі. Ми сиділи і обговорювали ситуацію, яка складалася що склалася аж допізна. Цей новий розвиток подій вимагав негайних дій. Але яких? Усі ми перечували щось недобре. О третій ранку ми полягали спати. О п'ятій Голфруд збуди нас і сказав, вони збираються щось учинити. Я це відчуваю. Мені здається, краще нам кудись перебратися. Але куди? На запитання відповів Райх. До Вашингтона. Гадаю, нам краще поїхати і поговорити з президентом. Що це нам дасть? Не знаю, сказав Райх. Але в мене таке перечуття, ніби ми марнуємо час, сидячи тут. Зволікати не було сенсу. Хоч до світанку залишалася ще година, ми сіли у вертоліт, що його дав нам для наших потреб уряд Сполучених Штатів, і піднялися в повітря. На світанку ми вже бачили внизу довгі прямі авеню Вашингтона. Ми легенько приземлилися на вулиці біля Білого дому. Вартовий підбіг до нас, тримаючи на атомну рушницю. Він був зовсім молодий і його не важко було переконати, щоб він покликав старшого офіцера, поки ми поставимо вертоліт на моріжку перед Білим домом. Наші психічні можливості забезпечували нам найприємнішу вільготу – усувати усталені офіційні перешкоди. Ми вручили офіцерів листа до президента, а самі пішли пошукати, де би випити кави. Випадковим перехожим ми одинадцяти роздавалися, мабуть, делегацію бізнесменів. Ми знайшли великий ресторан із дзеркальними вітринами і вибрали два столики над самісінькою вулицею. Коли ми посідали і заглянув у свідомість Ебнера, він відчув це і, всміхнувшись, додав, дивно, я мав би думати про небезпеку, яка загрожує людству, і про місто, де я народився, про Вашингтон. Натомість я відчуваю щось схоже на презирство до цих людей, що ходять вулицею, вони сплять. І чи багато зміниться від того, що з ними станеться?» Райх, усміхаючих, перебив його. «Не забувай, що тиждень тому ти був такий самий, як і вони. Я подзвонив у Білий Дім, і мені сказали, що президент запрошує нас усіх на сніданок о 9 годині. Йдучи до Білого Дому, повз юрви перехожих, що поспішали на роботу, ми несподівано відчули слабке тремтіння в тротуарі і призернулися. «Землетрус?» – здивовано мовив Ебнер. «Ні, вибух», – сказав Райх. Ми надали ходи і прибули до Білого Дому о восьмій годині 45 хвилин. Я запитав офіцера, що підійшов зустріти нас, чи не було якось повідомлення про вибух. Офіцер заперечливо похитав головою. Ми дізналися, в чому річ через 20 хвилин, коли вже сиділи за столом. Президента кудись покликали. Коли він повернувся, його обличчя було біле, як крейда. Голос у нього тремтів, коли він промовив панове. База номер 91 знищена. Вибухом півгодини тому. Ніхто з нас не сказав жодного слова, але в кожного голові була та сама думка. Скільки ми зуміємо протриматися, поки паразити так і знищать нас. Райх і Голдкрофт написали докладні звіти про розмову з президентом, тому я лише коротко опишу цю зустріч. Ми бачили, що президент був на грані нервового розладу. І заспокоїли його способами, якими тепер часто користувалися. Мервіл. Був слабкою людиною, він був чудовим президентом для мирного часу, вмів керувати адміністрацією, але навряд чи зумів би впоратись із світовою кризою. Його так приголомшила звістка про вибух, що він забув подзвонити в штаб армії наказати привезти в бойову готовність систему оборони країни. Ми підказали йому, щоб він це зробив і з полегкостю зітхнулись, зіткнули, дізнавшись, що діє новий швидкісний радар. Цей радар безпомилково перехоплював атомну ракету, яка летить зі швидкістю однієї милі за секунду. Мервіл хотів вірити, що вибух на базі номер 91 – це нещасний випадок, який стався, можливо, через несправність у ракеті Марс. Ту саму ракету будували на базі, і в енергоблоках було достатньо сили, щоб знищити половину штату Нью-Йорк. Ми категорично запевнили президента, що це не так вибух – вибух справа паразитів. І для його здійснення вони майже, напевно, використали гвамбет. Президент на те сказав, що тепер Америці доведеться розпочати атомну війну з Африкою. Ми зауважили, що не обов'язково. Вибух зроблено з метою знищити нас. Це був хід конем, який не досяг мети через те, що Голкрофт відчув небезпеку. У Гвамбе більше не буде змоги застосувати цей метод. Отже, президент тим часом може удавати, ніби вірить у те, що причиною вибуху була ракета Марс. А перед нами постало надзвичайно важливе завдання – зібрати якомога більше високорозвинених людей, здатних зрозуміти, яку загрозу являють паразити свідомості, організувати і навчити цих людей, створивши з них своєрідну армію. Якби ми мали достатньо людей, які володіють психокінезом, то змогли би придушити заколот Гвамбе в зародку. Але тим часом нам треба було знайти місце, де б нам ніхто не заважав працювати». Майже цілий ранок витратили ми на те, щоб зміцнити громадянську мужність і відвагу президента і допомогти йому побороти кризу. Мервіл виступив по телебаченню і заявив, що причиною вибуху був нещасливий випадок. Вибухом було зруйновано все в радіусі 30 миль. Не дивно, що ми відчули його і в Вашингтоні. Виступ президента значною мірою заспокоїв країну. Після цього було ретельно перевірено всю американську систему оборони, а Гламбл надіслано секретне послання з попередженням, що в разі нових вибухів проти нього буде негайно вжито відповідних заходів. Ми вирішили за краще оголосити, що ми живі. Приховати це від паразитів було майже неможливо. Оголошення про нашу смерть могло б викликати загальний відчай, бо мільйони дивилися тепер на нас як на лідерів у боротьбі проти паразитів свідомості. Але коли настав час ланчу, ми всі сіли за стіл, запанувала важка гнітюча атмосфера. Перемогти в боротьбі з паразитами здавалося неможливо. Єдиною надією було розширити наше коло і прийняти до нього близько сотні людей, навчити їх, а тоді спробувати знищити гвамби тими самими методами, які ми застосовували проти рібок. Але паразити найімовірніше стежитимуть за нами повсякчас. Що може перешкодити їм використати проти нас, інших лідерів, так само, як вони використали гвамби? Фактично вони могли б використати за для своєї мети навіть Мервіла. Проте, щоб залучити Мервіла до нашого кола, не могло бути й мови. Як і 95% усього людства, він був не здатний зрозуміти цю проблему. Ми щохвилини були в небезпеці. Навіть тоді, коли ми йшли вулицю, паразити могли нацькувати на нас когось, якогось випадкового перехожого. І один перехожий з атомним пістолетом міг би покінчити з усіма нами враз. Рай заговорив перший. Шкода, що ми не можемо просто прилетіти на іншу планету і започаткувати нам нову расу. Сказав він це, звичайно, просто як жартома. Ми знали, що жодна планета Сонячної системи не була придатною для життя. Принаймні, на Землі не було такого космічного корабля, який міг би перевести людей на на 50 мільйонів кілометрів до Марса. А проте... Чи накрилося в цьому жарту на питання, яка, як захистити нас від паразитів? Сполучені Штати Америки такі мали кілька ракет, які могли перевести 500 чоловік на місяць. Крім того, на орбіті довкола Землі кружляли три станції. Перебуваючи на Землі, ми постійно наражались на небезпеку. У відкритому космосі ми могли б її уникнути. Так, це безперечно вихід. Відразу ж після ланчу Райх Флайшманн і я пішли до президента і викликали виклали йому свої міркування. Якщо паразити знищать нас, то долю землі було вирішено на їхню користь. Вигравши битву, вони безжально нищатимуть кожного, хто спробує знову розкрити їхню таємницю. Отже, інтереси людства вимагають, що приблизно 50 з нас дозволили, скориставшись місячною ракетою, провести кілька наступних тижнів на одному з спутників або перебути на тій такій ракеті між землею місяцем. За цей час ми... Наберемося сили і, мабуть, зможемо подолати паразитів. А як ні, то кожен із нас набере собі групу учнів, чоловік 50, і візьме з собою в космос. Кінець кінця ми створимо цілу армію, яка спроможна захистити людство. Котрийсь із істориків зауважив, що ми приневолили президента Мервіла так само, як паразити приневолили Гвамби і змусили його погодитись на нашу пропозицію. Такий крок був би, звичайно, виправданим в умовах кризи, але потреби вдаватись до нього не було. Мервіл Ладен був прийняти будь-які наші пропозиції, криза його нажахала. Я вже сказав, що Спенсфілд і Ремізов дали нам список з 12 чоловік, яких можна було приєднати до нашого гурту. Ми прийняли з того списку поки що лише половину, крім того Голкрофт, Ебнер та інші також подали численні рекомендації щодо людей, яких вони знали. Наслідком стало те, що надвечір ми вже мали в списку 30 чоловік, які дали згоду приєднатися до нас засобами військово-повітряних сил сполучених штатів Америки. Їх привезено до Вашингтона. І до 8 години наступного ранку наш гурт уже налічував 39 чоловік. Мав прибути 41 чоловік, але літак, що летів із Лос-Анджелеса з двома психологами на борту, розбився над Великим каньйоном. Ми ніколи не дізналися про причину катастрофи, але здогадались, чия це робота було не важко. Президент організував все таким чином, щоб ми могли стартувати вже наступного дня по з ракетодрому в Анаполісі. А тим часом ми пройшли з нашими 28 учнями прискорений курс феноменології. І переконалися, що практикуючись, ми зробили величезний крок у удосконаленні самих себе. Можливо, загальна атмосфера кризи також сприяла цьому. У всякому разі вона викликала разючі зміни у Мервілі, Філіпсі, Ліфі та Ебнері. Вже наприкінці дня один з наших нових учнів спромігся на невелику психокінетичну дію – посунувши кубку сигаретного попелу. І все ж нас не облишало зловісне перечуття того, що нам щось загрожує і ззовні, і зсередини. Якби довелося стати з ворогом на відкритий поєдинок, ми б вистоїли, це ми знали, але ж який розпач охоплював усіх на самодумку про те, що паразити могли використати проти нас будь-кого з кількох мільярдів людей. Це породжувало безнадію і таке відчуття Неначе шукаєш голку копиці сіна. А треба ще сказати, що протягом усього нашого перебування у Вашингтоні ми повсякчас тримали під контролем президента. Паразити могли б досить легко захопити потрібні для них ланцюги в його мозку. Тим часом Гвамбе досяг разючих успіхів в Африці, коли організація об'єднаних націй попілкувала заяву з суворим попередженням, він просто використав її з пропагандистською метою, мовляв, білі намагаються залякати чорних. Швидкість, з якою поширився заколот Переконливо свідчила, що паразити зробили Африку ареною масового нападу на людську свідомість. Не радячись зі своїм військом, негритянські генерали оголосили про свою підтримку Гвамбі. Всього за три дні Гвамбі захопив владу практично над усіма Сполученими Штатами Африки. Цілу ніч перед тим, як ми покинули землю, я лежав і думав, і я відкрив для себе, що тепер мені досить спати лише кілька годин. Надмірний сон послаблював мої психічні можливості і контроль над фізичною свідомістю. Але тепер я знав, що мушу вирішити проблему, яка дратувала мене і мучила. Чуття підказувало мені, що я не допачав чогось дуже важливого. Це було чуття, яке невиразно супроводжувало мене весь час, відколи паразити знищили п'ятьох із нас. У певному розумінні ми відтоді товклися на місці і не могли рушити вперед. Звичайно, ми виграли чимало битв, але мене не полишало відчуття, що наші великі перемоги вже скінчилися. Це здавалось тим давнішим, що після нічної битви під підземелі вони дали нам спокій. Тварини – це майже машини. Ними керують лише рефлекси і звички. Людські істоти великою мірою теж машини. Але в нас, крім рефлексів і звичок, є ще певний рівень фізичної свідомості, яка дає нам владу над звичками, здатність створити щось нове і оригінальне. І ось тепер мене гнітило відчуття того, що оте щось, яке я не добачив. Це одна з тисяч звичок, які ми сприймаємо як самі собою зрозумілі, як аксіому. Я силкувався. Неподільно керувати своєю фізичною свідомістю, але не вдобачав якихось глибинних звичок, що стояли на заваді. Спробую це пояснити. Я намагався збагнути, що спричинило величезний викид життєвої енергії, за допомогою якої я завдав поразки паразитам. Всі мої зусилля зрозуміти джерело цієї енергії були марні. Ми знаємо, що в людей за критичних обставин розкриваються такі внутрішні сили, про наявність яких вони навіть не підозрюють. Війна, наприклад, може з іпохондрика зробити героя. Пояснюється це тим, що життєздатністю більшості людей керують підсвідомі про які ті люди і гадки не мають. Я міг опуститися в свою власну свідомість як інженер у машини відділення на кораблі. І все ж не міг дістатися до того джерела внутрішньої енергії. Чому? В запалі битви з паразитами я навчився викликати цю могутню життєву снагу, І те, що не міг дійти до її коріння, не вкладалося в рамки здорового глузду. Цілу ніч я мучився над тією проблемою, опускаючись дедалі нижче і нижче у власну свідомість. І все намарно. Мене наче спиняла якась невидима перешкода. А може причина в моїй слабкості і недостатній зосередженості, Паразити наче були тут зовсім ні до чого. Принаймні, я не бачив жодного з них. У досвіда я почував себе дуже втомленим, але пішов разом із Райхом, Голкорфтом та братами Грау на анаполійський ракетодром, щоб перевірити готовність ракети до старту. Всі механізми були справні, ми поговорили з кожним, хто годував нашу ракету, даючи, що ставимо чисто формальні питання». Усі відповідали відверто, поводилися по-дружньому. Ми запитали, чи були якісь труднощі налагодити ракети до пуску, І вони відповіли, що це була звичайна, як завжди, робота без ускладнень і перешкод. Голкрофт мовчки слухав, спостерігаючи, а раптом запитав. «Чи всі ті, хто обслуговував ракету, присутні тут?» Полковник Мессі, який керував роботою групи кивною головою. «Всі інженери тут!» «Ким інженерів був ще хтось?» – наполягав Голкрофт. «Лише один чоловік але його роль тут незначна. Це Келерман, помічник лейтенанта Кости. Він уранці мав іти на прийом до психіатра. Головним завданням лейтенанта Кости було запрограмувати електронний мозок, який коордонував роботу всієї ракети. Подавав паливо, підтримував потрібну температуру, контролював склад повітря тощо. «Ми знаємо, що його роль тут незначна, – сказав я ніби між іншим, – але все-таки би хотілося побачитися з ним. Просто так, для годиці». Але ж лейтенант Коста знає набагато більше про електронний мозок, ніж Келерман. Він може відповісти на будь-яке запитання. Ну і все-таки ми б хотіли побачитися з Келерманом. Подзвонили психіатру і ракетодрому, то відповів, що Келерман залишив його кабінет півгодини тому. Довелося зв'язатися з вартівнею. Звідти повідомили, що Келерман виїхав мотоциклом 20 хвилин тому. Лейтенант Коста знікавило, пояснив, розумієте, в університетському містечку в нього є дівчина, і я часом дозволяю йому поїхати до неї на каву. Мабуть, і зараз він у неї. Чи не могли б ви послати по нього, ненавязливо попросив Райх. А тим часом перевірте, будь ласка, всі ланцюги електронного мозку. Через годину перевірка показала, що електронний мозок в ідеальному порядку. Ординарець, якого посилали в університетське містечко, повернувся без Келермана. Виявилось, що ніхто його там не бачив. Він, мабуть, поїхав до міста щось купити, сказав Коста. Це, звичайно, порушення правил, але він очевидно подумав, що в такий напружений ранок ми не помітимо. Полковник Месі спробував змінити тему розмови, але Райх перебив його. Пробачте полковнику, але ми не сядемо в цю ракету, доки не поговоримо з Келерманом. Огласіть, будь ласка, прошу про Келермана. Вони, мабуть, подумали, що ми не з розуму. І до того ж не чеми. Але в них не було іншого вибору, крім як погодитись. Шукати Келермана виїхала дюжина машин військової поліції. Крім того, всю навколишню поліцію підняли по тривозі. Перевіркою на місцевій вертолітній зупинці було встановлено, що людина, зовнішність якої відповідала описові зовнішності Келермана, вилетіла літаком до Вашингтона кілька годин тому. Рошук негайно поширився на Вашингтон. Серед поліції було знято тривогу. Келермана нарешті знайшли опів на четверту дня за годину по тому, як ми мали покинути землю. Він уже повертався з Вашингтона, коли його впізнали, затримали на місцевій вертолітній зупинці. Келерман запротестував, твердячи, що поїхав купити свої нареченій обручку. Він, мовляв, думав, що його відсутності не помітять. Але варто нам було лише глянути на нього, щоб упевнитись, що наші застережні заходи були небезпідставні. Це був дивний тип роздвоєної особистості. Вся особистісна сфера була цілковито незріла, і паразити скористалися цим. Потреби переінакшувати його, мозок у них не було, вони лише змінили кілька другорядних ланцюжків а його дитиняче бажання відчувати важливість своєї персони зробило решту справи. Тоді я в той самий механізм, який спонукає неповнолітніх злочинців пускати задля забави поїзд під укіст, Бажання приєднатися до дорослого світу, роблячи щось таке, що має сказати б дорослі наслідки. Маючи Келермана в своїх руках, ми легко витрусили з нього усе, що нас цікавило. Виявилось... Він зробив незначні зміни в приладах контролю за температурою корабля, внаслідок чого температура на кораблі після виходу в космос дуже повільно підвищувалася б, занадто повільно, щоб ми могли помітити це. Зміна температури автоматично викликала б зміни в електронному мозку, а це, в свою чергу, призвело б до порушення роботи гальмінового механізму корабля. Під час зближення з супутником швидкість корабля була б така велика, що ми б, прорізавши супутник, знищили б таким чином і його, і себе. Звичайна перевірка, ясна річ, не могла цього виявити. Зрештою, електронний мозок складався з кількох мільйонів можливих ланцюгів. І перевірка в клапках полягала лише в тому, щоб упевнитися в справності головних вузлів. Ми полишили Келермана його долі. Пізніше військовий суд засудив його до розстрілу. І о четвертій тридцять стартували. О шостій наш корабель зі швидкістю 4000 тисяч миль на годину летів у напрямку місяця. Корабель був споряджений гравітаційним механізмом давнього типу. Підлога являла собою магніт, який притягував до себе наш спеціально сконструйований одяг таким чином, що ми відчували, ніби наша вага така сама, як і на Землі. Щоправда, протягом перших двох годин голову нас паморочилися. Коли до всіх повернулось нормальне самопочуття, ми зібралися в їдальні, і Райх зробив першу доповідь про паразитів і про застосування в боротьбі з ними методу Гусарля. Наступні лекції ми відклали на другий день, бо всі почували себе надто збентеженими і збудженими в нових обставинах. Більшість із нас уперше були в космосі. За допомогою супутника ми могли приймати телепередачі з Землі. Перше, що ми побачили, в інкнувши програму новин о 9.30, було обличчя Фелікса Газарда, який перед величезним натомпом виголошував полку професії. Малу. Oh. Oh. Через 8 годин о 7.30 за берлінським часом Газард виголосив свою першу промову в Мюнхені на славу арійській расі і закликав канцлера чинного тоді соціал-демократичного уряду доктора Шредера вийти в відставку. На промову Газарда відгукнулася вся країна. Двома годинами пізніше новий націоналістичний рух оголосив, що його лідер Людвір Штеєр добровільно поступився своєю посадою Феліксу Газарду. Диктор цитував Штеєра, який ніби сказав, казав, що газард відродить давню славіву арійської раси і приведе націю до перемоги. Багато мовилося про загрозу з боку нижчих рас, доводилися довгі цитати з Гобіно, Гаустона Стюарта Чемберлена і Розенбергового міфу 20-го століття. Ми зрозуміли, що сталося. Паразити зробили своє в Африці, посіявши там заколотницький рух. Тепер вони спрямували свою увагу на Європу. Досі світ сприймав заколот Гвамби досить спокійно, і паразити почали викликати сильніші реакції відродження арійського расизму. Відомо, що для сутички потрібні дві сторони, і паразитам треба було показати, що ця сутичка не залишиться однобічною. Мушу зізнатися, що я занепав духом більше, ніж будь-коли останніми місяцями. Якщо події розгортатимуться з такою швидкістю, то менше, як за тиждень, в цьому світі вибухне війна. Вибухне ще до того, як ми повернемось на Землю. І відвернути її ми не спроможені. Невідомо навіть, що Земля ще існуватиме тоді, коли ми повернемось. Дальший крок паразитів передбачити було важко. Але вони спрямують свою увагу на те щоб вивести з ладу оборонні системи усіх країн, поневоливши ключові уми. Америка і Європа перестануть бути невразливими, бо зрадники зруйнують їхні системи раннього попередження. Я проспав усього кілька годин і прокинувся о четвертій, щоб о дев'ятій подивитися новини з Лондона. Наші годинники, ясна річ, були настановлені на американський час. Новини були погані. Німецького канцлера вбито, Газар доголосив соціально-демократичний уряд незаконним. Оголосивши себе справжнім представником і верзником волі німецького народу, він призначив канцлером самого себе. Його партія сформує уряд Німеччини. Місце перебування цього уряду буде вже не палац у Бонні, а райсхтал у Берліні. Усім жителям країни надавалося право стріляти в членів колишнього ренегатського уряду. Це останнє виявилося зайвим. Соціал-демократи погодилися на відставку і голосили про повну підтримку Газарда. Газард тим чином викликав, виклав новий план і нові перспективи ствердження вищості білих. Коли нижчі раси будуть підкорені, їх масово депортують на Венеру – це мільярд негрів. Ця ідея викликала величезний ентузіазм у всьому світі, включно… З Великобританією та Сполученими Штатами Америки. І ніхто не згадав про те, що якби навіть Венера була придатна для заселення, то перевезення мільярда людей на відстань 30 мільйонів миль забрало б більше коштів, ніж їх є на Землі. У сьомій годині того вечора ми мали пройти половину відстані до місяця. На цей час телезязок утратився б, хоча радіосигнали ми б могли приймати й далі. Постало питання, може повернути корабель назад і триматись на такій віддалі від землі, щоб за один день можна було дістатись до неї. Якщо спалахне війна, то нам краще бути на землі й активно боротися проти паразитів. Принаймні, ми змогли б перешкодити їм захопити оборонну систему Сполучених Штатів Америки. Нам досить було б стати у кожний оборонний підрозділ. Одному, щоб тримати паразитів на відстані. І ще одному треба було б взяти на себе Пентагон, щоб не допустити зради з боку найвищого військового керівництва. Така стратегія дій здавалася найкращою в ситуації, що склалася, і всі ми були дуже здивовані, коли Голкрофт виступив проти неї. Він не міг зрозуміло висловити причини свого ставлення. Він просто сказав, що в нього передчуття. А що його перечуття вже врятувало нам життя одного разу, то ми схильні були прислухатись до його думки. Пізніше я поговорив з ним, намагаючись умовити його дослідити джерело того перечуття. Після деяких зусиль він нарешті сказав, що чим далі ми будемо від землі, тим краще. Так він відчуває. Мушу зізнатися, я був розчарований. Однак рішення було винесене летіти далі до місяця. Ми, десятеро ветеранів, порівняно легко змогли відволіктися від своєї загрози, що нависла над нами, і зосередитись на своїх феноменологічних проблемах. Набагато важче було відволікати новачків. У батьок з них на землі залишили сім'ї і ясна річ. Доля рідних дуже непокоїла наших нових колег. Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб змусити їх працювати по 10 годин на день, дисциплінуючи свою свідомість. Це було нелегко, але на третій день ми почали вигравати цю своєрідну битву. Тільки но ми переконали їх забути про всі турботи земні справи, Напруга, яка виникла за таких обставин, працювала вже на нашу користь. Вони великою мірою дисциплінували їхні зусилля. У нас не було більше тих проблем, які ми раніше мали з Мерілом, Філіпсом, Ліфом та Ебнером. І все-таки я був незадоволений. Після 50 годин льоту ми перебували за 40 тисяч миль від місяця, а відчуття в мене було таке, ніби паразити тепер ближче, ніж будь-коли досі. Після навчальних тренувань я поговорив про це з Райхом, Флайшманом та братами Грау. Ми й далі не могли з'ясувати деяких найпростіших питань стосовно паразитів. Найістотніших питань стосовно паразитів. Теоретично, від місця нашого перебування нічого, начебто, не залежало. Вони були в нашій свідомості, і тому втекти від них неможливо. В усякому разі вони безпосередньо не турбували нас відтоді, як знищили наших колег. Вони зрозуміли, що нас можна перемогти інакше, розв'язавши світову війну, і все ж. У певному розумінні паразити все таки перебувають у просторі, бо я виявив їх тоді у своєму помешканні на Персі стріт, коли вони стерегли папери Карла Вайсмана. Як пояснити цей парадокс? Либо вони були і в просторі, і поза ним? Зрештою, наша свідомість теж перебуває і в просторі, і поза ним. Не можна визначити місце перебування свідомості. Вона не займає простору. Однак вона рухається в просторі разом з нашими тілами. Я ніяк не міг знайти ключа до розгадки. Коли ми сиділи з усібі, біч ретельно обмірковували цю проблему, я почав розвивати свої думки в голос. У певному розумінні паразити перебувають у просторі, тому що вони перебувають на землі. Вони перейшли на землю паразитувати на людях. Ми вже знаємо, що люди мають окремі свідомості, бо коли кожен з нас в власну свідомість, він втрачає безпосередній зв'язок з іншими. Але ми знаємо і те, що в глибшому розумінні люди мають спільну свідомість, сказати б своєрідну родову свідомість. Ми всі не наче водогінні крани в місті. Кожен існує окремо, але кожен тягне воду із загального резервуару. У цю мідь їх перебив мене, цитую дослідно за магнітофонним записом нашої розмови. Ти казав, що відбив їхній напад, бо натрапив на якесь величезне глиб... глибоке джерело енергії і живився тією енергією. Чи не є воно саме тим первісним резервуаром? Мабуть, що так? У такому разі ці істоти живуть у резервуарі, і та енергія доступна для них. Що ти на це скажеш? Оно-оно що? Ми наближалися до суті. Очевидно, глибонна... Очевидно глибина свідомості на якій вони жили, і резервуар життєвої енергії, з якою я живився, це дві цілком різні речі. Той резервуар може бути в глибинах свідомості, але він не те саме, що глибини свідомості. Гаразд, мовив Гайшман. І який же висновок можна з цього зробити? Генріх Грау озвався перший. Звільна і замислено. Мені здається, я бачу, який можна зробити висновок. Ми говоримо про якесь величезне перевісне джерело енергії – те, що Бернард Шоу назвав життєвою снагою. Це чиста життєва енергія. Вона рух, е, рухає усіма нами. Луї Граус збуджено перебив свого брата. Чого ж тоді паразити присмоктуються до людей, якщо вони можуть красти енергію безпосередньо джерела? Очевидно. Очевидно, не можуть, сказав Гайнріх. Вони мусять перебувати між джерелом з одного боку, і людиною з другою. Ми не зрозуміли його, я перепитав. Що це означає? Це означає, що тепер різне джерело для них недоступне. Може, навіть активно їм вороже. Інакше кажучи, якби ми зуміли дістатися до того джерела, ми б мали достатньо енергії, щоб знищити паразитів. Я сказав, що це саме спадало на думку і мені. Тільки я не усвідомлював цього так чітко. Складність полягала в тому, що я не міг дістатись до того джерела, намагаючись... «Я щоразу відчував, що мені бракує сили волі». Райхнате на те сказав, «Якщо паразити перебувають між тобою і джерелом, то вони, мабуть, так чи інакше заважають тобі стоять на перешкоді». Усі ми дедалі більше переконувалися, що саме так воно і є. Паразити завжди застосовували цей обструктивний метод проти людства. Умисне відвертали свідомість, розгладжували її діяльність, коли вона починала доходити до розкриття своїх таємниць. Ми навчилися протистояти цьому, пірнаючи на ті глибини, на яких діяли паразити. Вони відступили глибше, куди ми не могли дістатись, і, очевидно, звідти застосовували проти нас свої давні методи. Тоді я вважав, що досягти певної глибини в свідомості мені заважала якась природна причина – Нурець може сягнути лише тієї глибини в морі, на якій вага об'єму води, яку він виштовхує, до рівня вазі тіла того нурця. Якщо він хоче пірнути глибше, йому доводиться закріплювати відповідний баласт на своїм підводному костюмі. Я не знав, як зробити свою свідомість важчою, щоб можна було заглибитись у самого себе далі, і вважав, що цим і пояснюється мої невдалі спроби. Але чи справді в цьому причина? Що більше я думав про це, то більше переконувався ось у чому. Паразити ослаблювали мою волю і в такий спосіб не давали мені сягнути глибше. Моя свідомість порожніла, моє почуття своєї індивідуальності ставало хистким і непевним. Одне слово дуже можливо, що мене збивали з пантелику. Я вирішив проекспериментувати ще раз, інші теж. Я заплющив очі і почав, як звичайно, опускатися крізь шари спогадів, але зараз пройти крізь них було дуже важко. Довкола все нутрувало, хвилювалося неначе після глибинного вибуху. Я згадав, що мої сни попередньої ночі так само були неспокійні і тривожні. Чому? Паразитів довкола, наче, й не було? Звідкиля цей неспокій? Я доклав усіх зусиль, щоб проникнути нижче і з величезними труднощами дістався до ясельного рівня, але тут було ще гірше. Ця шалена, розбурхана енергія була, наче чимось збурена. Звичайно, тут панує глибокий спокій і лад, який можна порівняти з тихим диханням спокійного моря. А зараз це море, наче кипіло. Я знав, що це межа нище якої я не можу спускатися, і тому швидко повернувся на поверхню. Райх уже повернувся, його відчуття були ясна річ, тотожні з моїми. Чекаючи на повернення решти, ми обмірковували тим часом виниклу проблему. Може, нас зачепив якийсь великий психічний розлад, який хопився людство. Чи з відчуттям повного безсилля я підійшов до елімінатора і подивився на велику сяючу поверхню Місяця, яка лежала перед нами. Від нас до неї лишили всього 8 годин льоту. Я поглянув на контрольні прилади, щоб перевірити, чи зрівноважують вони силу тяжіння Місяця. І в цю мить в мені сяйнула фантастична ідея «сила, тяжіння». «Місяця!» Обернувшись до Райха, я сказав «Може, це й дурна думка, але чи не використовують позразити місяць як своєрідну базу?» «Базу?» Іронічно запитав Райх яким чином? На місяці немає людей. А паразити, оскільки ми знаємо, не живуть у безлюдному просторі. Я знизав плечима. Це я просто подумав так, щоб якось пояснити, чому наші свідомості такі стривожені. У цей момент зайшов Голкрофт, І я коротко розповів йому про наші з Райхом відчуття». Голкорфт заплющив очі, сів на ліжко і невдовзі підтвердив, що в підсвідомі шари свідомості надзвичайно стривожені. Він не чув мого запитання, а проте повернувся до, попереднього, до переднього ілюмінатора і показав на місяць. У цьому причина. У ньому причина. Він викликає в нас ці зміни так само, як на морі припливи. «Звідки це все знаєш?» – запитав я. «Голкрофт не завпричима». «Я не можу пояснити, але я відчуваю його притягання». «Що ж це можливо? Сновиди – це люди, на свідомості яких діє сила тяжіння місяця. Але чому? Чому місяць впливає на свідомість?» «Я звернувся до Голкрофта». «Тобі не здається, що там є паразити?» – він похитнув головою. «Ні. Що їм там робити?» А проте, це якось пов'язано з ними, ми постановили залучити до обговорення всіх. Це був той випадок, коли думка кожного мала пролити якесь нове світло на нову проблему. Я запросив усіх до гурту і якнайкоротше виклав суть проблеми. Перший заговорив фізик на ім'я Бергер і висловив слушну думку. «Ви знайомі з працями філософа Гурджієва?» Він завжди казав, що люди – це пожива для Місяця. Він порівнював людство з отарою овець, який вирощують для Місяця. Як ти гадаєш, є в цьому якийсь глузд? Запитав я Голкрофта. Гадаю, що є. Поважно відповів Голкрофт. Немає ніякого сумніву в тому, що місяць якимсь дивним чином притягує людську свідомість. Це не має нічого спільного з силою тяжіння. Є така думка, що місяць ніколи не був частиною Землі або Сонця, він потрапив на свою теперішню орбіту навколо нашої про планети, прибувши, хто з звідки. Може, він колись був кометою, яку притягнула до себе Земля, його хімічний склад цілком відмінив від хімічного складу Землі. Припустимо, що Місяць справді викрадає людську енергію, але так чи інакше впливає на неї. Ти хочеш сказати, втрутився Райх, що Місяць – це база паразитів? Ні. Я так не вважаю. Але мені здається, що паразити якось використовують його. Я відчуваю, що він випромінює якусь інтенсивну психічну енергію. Він являє собою величезний передавач, а Земля – величезний приймач. Дехто почав наводити уривки з місячних легенд, яких я ніколи раніше не чув. Мені розповіли про культ Гербігера, адептом якого був Гітлер. Згідно вчення Гербігера, Земля притягувала до себе Новий місяць приблизно кожні 10 тисяч років. Він вважав, що теперішній місяць – сьомий з черги. Попередні шість скінчили своє існування, впавши на землю і спричинивши страшенні катаклізми. Внаслідок кожного такого катаклізму більшість людства гинула. Всесвітній потоп, описаний в Біблії, був спричинений падінням шостого місяця. Кілька чоловік згадали про інші місячні теорії Великовського, Беламі, Сора, які вказували на те, що поняття місяця як ворожої сили приваблювало багатьох. Більшість тих теорій була надто безглузді, щоб їх можна було сприймати серйозно. Проте факт залишався, що місяць викликає виразне збурення в ірраціональних рівнях моєї свідомості. Райс сказав, що паразити сильніші вночі – а в деньх я сила менша. Я завжди вбачав причину цього в тому, що наприкінці дня свідомість стомлюється. Однак, коли, виспавшись якось удень, я не спав уночі, у мене цілу ту ніч було підвищення відчуття своєї вразливості. Я запитав Голкрофта, як ти гадаєш, чи може бути таке, що паразити використовують енергію, яку випромінює місяць, використовують її для того, аби розладнати процеси мислення людей? Але Голкрофт не знав про це нічого так само, як і ми всі. Ясно було одне. Треба з'ясувати, чи можемо ми вийти за межі цього дискультруктивного впливу. Якщо Голкрофт мав рацію в тому, що місяць велетенський передавач, а земля приймач, то нам треба віддалитися від обох, а для цього необхідно змінити курс корабля і, зробивши величезну дугу, пролетіти на відстані 10 тисяч миль від місяця. Я зв'язався по радіо з полковником Месі, який перебував у Аннаполісі, і пояснив йому, що ми хочемо змінити курс і вийти у відкритий космос у напрямку між Юпітером і Сатурном. Месі сказав, що він не заперечує. У нас був запас палива на два тижні. Це означало, що перед поверненням на Землю ми могли пролетіти 750 тисяч миль. Якби у нас виник цей набір раніше, сказав Месі, то він наказав би забезпечити корабель такою кільстю пального, з якою ми могли б пролетіти половину відстань до Марса. Я сказав, що відстань півмільйона миль від Землі для нашого задуму більш ніж достатня. Це більш ніж вдвічі більше відстань між Місяцем і Землею. Дотешуючись вказівок месії, я зробив потрібні зміни в електронному мозку і після цього разом з цілим гуртом сів вечеряти. Настрій під час вечері був у всіх напрочуд бадьорий, як для нашої ситуації. Корабель обминав місяць і полетів у простори космосу, де ще не бувала жодна людська істота. Якщо не брати до уваги, підголашну команду Проксліса. Турботи про Землю розвіялись так само, як розвіються службові клопоти в перший день відпустки». Тієї ночі я вперше за останні кілька тижнів спав глибоким, спокійним сном. Прокинувшись у чудовому настрій, я поглянув на годинник. Був пів на восьмо. Я спробував пригадати, що викликало в мене такий настрій. Може, мені приснився приємний сон? Ні. Тієї ночі мені нічого не снилося. Я підвівся, підійшов до заднього ілюмінатора. Місяць мав вигляд величезного серпа, на якому виразно виднілися гори. А далі на відстані близько 250 тисяч миль, неначе наче велетенське сонце, світився великий, блакитно-зелений серп землі. Сонце ж сяїло таким сліпучо-білим блиском, що здавалося ось-ось вибухне. Усі зірки були в багато разів більші, ніж на землі. Почуття захвату стало таким інтенсивним, що я змушений був угамувати його з усиллям бої. Я заплющив очі і поринув свою свідомість. Вона була спокійніша, ніж учора, але проте і досі стривожена. Мені стало ясно, що цю стривоженість спричинював місяць, але сила його тепер була набагато слабша. Це й породило чарівливе відчуття внутрішнього спокою і свободи, не наче я після важкої хвороби. Я збудив Райха і Голкорфта. Вони почувалися здоровіші, щасливіші, ніж будь-коли за останні кілька тижнів. І тішилися тим самим відчуттям свободи. Ніхто з нас багато не говорив, але всі однаково сповнились великою надією. Нічого особливого того дня не сталося. Ми просто сиділи біля йду дивлячись на місяць, який усе дали нії, і в нашій душі невпинно зростало відчуття свободи. В певному розумінні це був день найбагатший подіями за все моє життя, хоча майже нічого не можу розказати про нього». От саме в такий момент і виникають мовні труднощі. Слова стають неспроможні, невлучні, невиразні, бо наша звичайна мова ніколи не мала потреби описувати ці відчуття. Я спробую лише навести таке порівняння. Уявіть собі країну крихітних карликів, у мові яких є різні слова і фрази для визначення розміру. Великий, широкий, велетенський, величезний, здоровенний тощо. Коли ті карлики хочуть висловити ідею великості, вони кажуть «Таке величезне, як людина». Що станеться, коли орел схопить якогось карлика і понесе над горою ерест? Як зможе той карлик знайти слово, щоб пояснити, що навіть людина крихітна порівняно з горою? Така сама проблема стоїть і переді мною. Я не буду посилатись на безпідставне твердження, що буцім-то словами не можна описати того чи іншого. Але можна описати словами, для цього треба тільки часу, зусиль якщо ваша мова не дуже розвинена, якщо її можливості обмежені, треба відповідно розвинути мову і розширити її можливості. Однак у даний момент це було б непрактично. Для адекватного опису усього того, що сталося протягом наступних десяти днів, потрібна була б велика книга з безлічю аналогій. Отже, мені не лишається нічого іншого, як спробувати описати всі ті події за допомогою неадекватних мовних засобів, які є в моєму розпорядженні, і пов'язані ті події були з польотом нашого корабля за межі досягності паразитів свідомості. Ми зрозуміли, це першого ж дня. Вони й далі перебували в моїй свідомості. Я відчував це, ледве заплющував очі й заглиблювався в самого себе. Я знав, що вони затаїлися нижче ясел, і, хоч не міг сягнути до них, однак відчував, що вони впадають в паніку. Перебування на відстані півмільйона миль від землі було для них нестерпне і що довшою ставала ця відстань, то більше вони панікували. Мені стало ясно, що ці істоти перебувають на низькому ступені розумового розвитку. Якби вони були здатні мислити логічно, то зрозуміли б, що ми повернемося на Землю щонайбільше за два тижні, а два тижні в космосі вони б витримали без особливих труднощів. Однак вони були охоплені безглузним страхом. Вони почували себе так, як дитина, що підійшла з дому і заблукала. Вони перебували на Землі протягом довгого часу, плаваючи в просторах, в морях людської життєвої сили, вільно пересуваючись від однієї людини до іншої, завжди маючи великий вибір жертв. Тепер вони відчували, що їхні психічні зв'язки з Землею чим далі розтягуються і слабшують, і їх обхопив жах. Д Усього цього. ми помилково сприймали старих страх паразитів як наш власний, це, зрештою, було природньо, оскільки той страх піднімався з іраціональних глиби... глибин наших свідомостей. Ті з нас, що мали більший досвід, мусили повсякчас пильнувати, щоб нікого з новачків не охопила паніка. Ми нарешті зрозуміли природу космічної лихоманки, яка досі зводила на нівець усі,